Lingoare, fata noastră e bolnavă, fata mea șadorului. în vârful piciorului a înțepat-o că o, -o treabă, spinul prins de crini și laur. Fata, nu ți-am spus să pui ghetele cu bot de aur și să în turn să-ți lâncui, să-ți farmeci cărările, să te joci de-a Sfânt și numai cu zările. Să te reazimi de pământ? Nu ți-am spus eu la călcâi Să pui floare de sulfină Și casteaua să mângâi ghimpii spinii cu lumină? Să fii floarea ce desparte frumusețea de țărână Și slăiește sus departe viața ei de o săptămână? Nu ți-am spus seara și în zori Toate de câte trei ori? Fata zace în pat bolnavă, gingașă și somnoroasă, ca pe-o tavă de argint ochiparoasă. Căci nu fui de la început ca să te fi fost făcut eu cu degetele mele din luceferi și inele. Ți-aș fi pus, ca să nu suferi, plape smulse de la nuferi, ochi câte un bob de rouă licurici în luna nouă, Sânii, ca doi pui de mierlă, i-aș fi pus în câte o perlă și de fie o obraz un rubin ori un topaz. M-aș fi dus să-l văd cum țese soarele prin frunze dese, cum izbește în piatră râul și s-ascult cum curge grâul, cum își pune în largul vânt aripile pe pământ și din tot acest știut ceas cu ceas te-aș fi cusut. Și drept suflet ți-aș fi pus sabie cu vârf în sus. Dar te stai și te gândești, mai bine să fii cum ești, să te-nțepi, să te scribești prin bucate pământești.